свою живу кров, що цвіла до всієї родини з півом щедрим. Чисуть, чи немає його синойки дома? Встаєно суть, коники чешуть. Ходімо й ми заколядуємо, чи не дадуть нам по коникові? Коляда колядувала, коляда сіяла-посівала житом пшеницею, що прискакали на долівку та бризкали на стінах. І тоді страшним зойком зойкнула тітонька Анна Піхота, зводячись із-за столу та заламуючи руки. Від її зойку не стало за святковим столом ні матері в полотняній сорочці та з білими лілеями в розпущеному волосі, ні батька в косарському одязі багатому на духмяні пахощі різнотрав'я, ні рідної сестри з купальським вінком в руках. Ось їх наче спалено було тим нелюдським зойком, а тітонька – Анна Піхота подалася до коляди в порозі, шепочучи. Синку мій, жаринко моя, і вже коли пучками пальців торкнулася чола його ясного, то спала мана полуда з очей тітоньки Анни Піхоти, і вгледіла вона молодого вчителя Антона весну, що розгублено всміхався у гурті колядників-школярів і заплакала так, як заплакала б сама її доля що прибрала подобезну тітеньки Анни Піхоти. Журналіст це намагався втямити, коли і як біля нього опинилася рудохвоста лисиця, що то він якимось чином опинився біля рудохвостої лисиці. У голові його паморочилося від спожитої чарки горілки, аж наче шпархей вітерець поював у голові, видуваючи думки та притлумлюючи спомини. Журналіст борсався в заметах біля лисиці, її довгий та пухнастий хвіст промітав слід у снігу на вулиці, вздовж якої стояли зодягнені в овечі кожухи верби в чистому і скрижанілому небі золотим рогом скрутився місяць, який тільки, тільки, як небесний звір у бійці з іншим звіром, зламав такого та переміг його іншого. Лисиця світилася у цій порі не так очима, як пронизливими, голубовато-темними ягодами чорниці. Іні рихтів на бровах і вся її м'яка шерсть порушилася із кристими сніжинками. Лисиця дихала коротко і сухо, начебто шелест видобувала з грудей. І той шелест видався журналістові за потаємну мову, якою ніяк не міг осяйнути. Гостра цікавість сама вела руку журналіста до лисячої шиї, до лисячої шкури, до лисячого гнучкого стану. Долоня сама прагнула торкнутися цього хижого і водночас доброго лісового звіра, що під хуртечу забіг до села. Адже звірі, хай то лось, вовк, заяча, лисиця часто суворої зими спиняються в селі, шукаючи тут і захистку, і прокорму. Долоня журналіста побіля лисиці, мов би, танцювала дивний химерний танець. І від того танцю його долоня, мов би, наливалася жаром, палала вогнем, фахкала полуб'ям, і журналіст-мимохідь побоювався своєї свавільної долоні, яка вже й не належала йому, а тому жару, що в ній горів, і вогню, що розривав її, і полум'ю, що язиками рвався з неї. Коляда йшла попереду, там зблискував смолоскип, освітлюючи коляду, пропікаючи ніч розплавленим золотом такої самої проби, як і золотий місячний ріг у небі. А журналісти з лисицею відстали від коляди, якось так сталося ненавмисне у них обох. І може рука журналіста витанцьовувала б химерний танець у повітрі й далі, та зненацька лисиця сама пригорнулася до нього – тримтячим хижим тілом. І долоня його обважніла від знесиленого вогню, впала на спину лисиці, що вигнулася лозиновою хвилею під вогнем долоні. І журналіст відчув долоною тугий дріж міцного звіриного тіла. Той дріж тугий клекотів у його долоні, у який у цей час аж відзвонював вогонь. Дріж лисиці та вогонь його руки зливалися, творячи таємну, погрозливу муку, яку здатні либонь витворити лише двоє істот, лиш чоловік та молода лисиця,